Szóval a római levél, 11. fejetet. De ezek a fejetetek... Ezek a fejetetek... Mind a kettő le fog merülni egyébként. De ezek a fejetetek... De a, a, nem kellenek. Ezek a fejetetek Izraelő szólnak. És arról, hogy, hogy ugye mi is a helyzet most a zsidósággal. <coughs> és szerintem nagyon fontos mindezt ilyen megértenünk, hogy Istennek mi a szándéka Izrellel. Mert ebből magát hiszem, hogy Isten jellemét, és magát Isten fogjuk megismerni. És nagyon fontos dolgokat fogunk ma így feszegetni. Um, Újból csak visszamegyek, hogy már lehet egy kicsit unalmas, de rettentő fontos. Ugye 8. percet, már Geri nevet, remélem, kívülről tudja, ez, jó, ez így van jól. Nyolcadék fejezet legvége, Pál ugye azt mondja, hogy Isten szeretetétől semmi, és senki nem választhat. szám. És ugye akkor újból csak szintén, mint már sokszor azt de de akkor mi van ugye Még Mégis akkor hogy magyarázzuk ezt az állapotot? hiszen úgy tűnik, hogyha Izrael mégis sem kiesett volna ebből a szeretetből, és Isten nem törődik velük. Um, és ugye épp ezért Pál magyarázza mindazt, hogy mi történik Izrállel. Épp ezért is fontos, és egy ezért is beszél Pál ezeken a fejszöken keresztül Izraelről, hogy Isten nem betette el őket, és hogy és hogy Istennek terve van mindezzel, ami, ami Izrael történik. És mondjuk most a 11. helyezben elkezdjük meglátni, és pár felnyitja a szemeket, hogy látjátok mindaz, ami Izrael történik, valójában milyen, milyen jó dolgok az eredménye. Um, És ugye azért fontos mindez, um, mert hogyha mert azért is jön fel ez a kérdés, mert hogyha ha Izrált Isten elvetette, ha Izrállal -el Isten nem törődik, akkor feltárjuk a kérdést, hogy vajon ezt Isten megteheti velem is? Vajon mindez velem is megtörténhet? Hiszen, ha ővelük megtörtént, a változott népvel, hát ugyan mi az, ami megtartaná, vagy visszatartaná őt, hogy ez velem is megtörténjen, vagy velem is megtegye. És egy nagyon fontos, ezek a kérdések, is fontos válaszokat fogunk rákapni. Ugye ja, vannak ma olyan feltételezések, vagy elképzelések, hogy ugye, úgy magyarázzák mindezt, hogy valójában Isten már nem foglalkozik Izrállel, és minden egyes ígérete az az, az egyházra, lát, ami, amire ugye Izrállel vonatkozott. Talán te is hallottál már arról a kifejezésről, hogy hogy ma a keresztények a lelki Izrael, hogy mi vagyunk a lelki, hogy a szellemi Izrael lesz, itt többször hallottad. Tehát ez az egyház ma ugye a szellemi Izrael. De, de ez, egy nem, ez egy hamis dolog. Ez teljesen ellentmond az igének, és főleg ennek a 11. fejezetnek, hogy, hogy Isten elvettette volna teljesen az ő népét. Tehát ha ez igaz lenne, akkor ez ellentmondásba kerülne a Bibliával és maga, maga az igével is, és maga, ha nézzük a történelmet is, és ahogy haladunk ugye az idők vége felé, akkor igazából azt kell látni, hogy a történelem is azt bizonyítja, hogy, hogy Istennek, Isten igenis gondol Izrael-lel, és terve van vele. Ha csak belegondolsz abba, ha egy picit jártás ugye hogy történelemben, hogyha foglalkoztál Izrael történelmével, akkor akkor nem találsz még egy olyan népet a történelemben és a világon bárhol, bármikor is, akik ilyen hosszú idő után, ugye elpoglalják az Izrael Föld, és ugye, elfoglalják a Földet, honfoglalás, megalapítják az országot, és egy idő után rakságba viszik őket, és, és mint maga ország teljesen megszűnik szinte teljesen megsemmisül. Ugye rapságba viszik az embereket, a kultúrájukat, a templomot lerombolják, megszüntetik a vallásukat, szétszoródnak a világ minden felé, minden részére. Most pontos dátumot nem tudok mondani, de körülbelül olyan 2500 év után Izrael újra állam lesz. Egy ország, ami újból elnyeri a függetlenségét. 1948-ban Izrael újból egy független ország lesz. Sehol, senki nem látott még ilyet. Ennyi idő után, több ezer év után Izrael újra megszületik. Ugye a maga nép, a zsidó nép az megvolt, mindig létezett. De mennyire érdekeset nem, hogy ennyi idő után újból államnál formálódik. Újra független lesz. És és elkezd működni. És a mai napig is, mindazok ellenére, hogy hát ilyen, ilyen puskaporos fordul az, az egész környék, ugye a, a kelet de, de mégis megőrzi a függetlenségét. Ha például hallottál a hatnapos háborúról, ugye a összes környezetben lévő arab ország, Egyiptomtól elkezdve, többi arab ország, ugye megtámadják, Izrael. És hat nap alatt ez a kicsi, mini állam legyőzi őket. Tehát nagyon érdekes, ha tudsz ilyen könyvet, vagy dokumentokat, megnézi jól, az ért, ért, érdekes. Hatalmas túl erő, Viszont mégis Izrael nagyon fejlett a fegyverszete. Nagyon elképesztő jó a hatonossága. És ezeket az országokat hat nap alatt legyőzi mindenki azt gondolta, hogy itt most a vége. De mégis. De vajon végek? Vajon, vajon mitől? Ha nem attól, hogy, hogy Istenek tényleg még terv van ezzel az országon ezzel a nemzettel. Tehát nagyon érdekes, és nagyon szeretem ezt a témát. Vannak olyan jó kis könyvek, meg dokumentumfilmek. De nézzük akkor meg. Ugye Pál feltesz egy kérdést. Itt a 11. fejezet első első versének, az első felét olvasom. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ön népét? Szó sincs róla. Biztos sokan megkérdezték ezt Pától, ezt, ezt és, és talán ma is sokan ezt megkérdezik, de Pál ezt egy nagyon egyértelmű választ ad erre hogy szó sincs erről, ez nem, nem lehet, nem történt ezt meg, Isten ezt nem tette meg. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Szerintem sokkal fontosabb, mint azt sokszor azt nem gondoljuk, vagy gondolják emberek. Én azt mondom, hogy ez egyik legfontosabb kérdés, amit olvasunk itt a Bibliában, hogy vajon Isten elbetette az ő népét? És pár gyorsan, nem, nem lehet erre, szó sem lehet erre. És miért mondom azt, hogy ez egyik legfontosabb kérdés? Ugye azért, ahogy már mondtam az úr elején is, hogyha ha, erre a kérdésre igen lenne a válasz, és azt hogy igen, Isten elvezette is fel, akkor ott van a a következő kérdés bennünk, hogy hát akkor Isten elfordulhat tőlem is. Mert ha arra gondolsz, hogy maga az egyház milyen ma, Hát, nem jobb, mint Izrael, Nem jobb, mint a zsidóság, ugye, akár Jézus idejében. Ha úgy nagy, a nagy egyházat megnézed, igaz? A, a történelmét az egyháznak. Hú, hát mennyi minden van, amiben így azt mondják az embereket. Ha ez az Istennél való járás, ugye, ez Isten, hát akkor ezt én nem akarom. Ugye, mennyi bűne van az egyháznak. Hány háború, hány Hány, hány népirtás, és sorolhatnánk, hány-hány és hány dolog, ami, amit az egyház tett. Ugye azok az erőszakkal, amikor hitre vagy vagy megtérítettek idézőjelben embereket, és ugye mentek a keresztes háborúk, a középkorba, az infizíció, és, és sorolhatnánk még, hogy mi mindent megtettek egyháznak Isten nevében. Hát valójában ugye nem vagyunk jobbak. Valójában ugye az egyház sem jobb, mint a zsidóság. És, és hogyha Isten elvetette Izraelt, akkor ugyanúgy, ugye ott van a kérdés, hát akkor mi van velünk? Ha pusztán ebből indulunk ki, akkor ugyanúgy Isten megtehetné ezt velünk is. De, de ez azért nagyon fontos kérdés, hogy mondtam, mert magát, azt hiszem, hogy Isten gondolkodását az ember felé. Feléd, hogy, hogy gondolkodik rólad, mi a terve veled, mi az, ahogy ő munkálkodik, munkálkodik bennünk. Ezt, ezt fogjuk ezen keresztül megérteni. És, és ugye feljön bennünk is a kérdés, hogy vajon Isten elvethet engem? Vajon Isten elfordulhat tőlem? És ha gondolom, hogy a legtöbb keresztényet megharcolja. És őszintén, kinek volt már ez a szívében, hogy hát Isten, Isten most, most biztos elfordult tőlem. Hogy Isten e, nem szeret engem, hogy így feladja velem a tervét. Azt gondolom, hogy a legtöbben ezen, ezt megharcoltuk. Egy bukás után, egy bűn után, vagy egy valamiféle egy életünknek egy szakasza után, e, azt mondjuk, hogy Isten, most, ha biztos elfordult tőlem. Isten most már engem biztos nem szeret. Akár amikor felismersz az életedben, egy bűnt, hogy ú, atya világ, én mit tettem eddig, ugye elbizonytalanodunk mindezekben a dolgokban. És én magam is mondtam ezt, és és nekem is mondták ezt, hogy hát, ha senki mástól, de én tőlem most Isten biztos elfordult. Senki mástól, de én tőlem, mert amit én tettem, ahogy én éltem, arra már nincs bocsánat, És arra már nincs Istennek elég szeretete. Csak ugye őszintén, ezzel már hányszor hány voltunk megkísértve? hányszor fordult meg az agyomba, hogy, hogy áh, nem tudom, hány éve járok az úrral. És nem igaz, hogy még mindig ebben álmodtam. Á, Isten biztos nem szeret. És ugye nehéz egy ilyen helyzetben lévő embert bátorítani. Nehéz egy ilyen helyzetben lévő embernek azt mondani, de Isten szeret téged, és nem fordul el tőled. Amikor ugye ott van ez a mély kátoztatás, az a mély szomorúság az emberben, az, hogy ennyire így elbátortan Minden még annyira élénk, annyira friss ugye a bűn, és, és csak az jár az ember széből, hogy itt nincs feloldozás, nincs megoldás semmire. Isten nem szeret engem. És nincsen Istennek egy megoldása. De Pál itt elkezdi bizonyítani, elkezdi ilyen bizonyítékokat fásorolni, hogy mi az, amiből megláthatjuk, hogy Isten nem fordult el az ön népétől. És, és ezek a bizonyítékokat, Szeretném így alkalmazni az életünkre. Hogy ugyanígy, ahogy Isten nem fordult az izrael -től, ugyanígy nem fog elfordulni tőled sem. Hogy ettől a szeretettől, Isten szeretetétől semmi és senki nem fog tudni minket elválasztani. Ő az ő magatartása felét, az ő gondolkodása terület, az ő hozzáállása felét, mindig ez lesz. Ez egy másik kérdés, hogy az ember erre hogy reagál. De Isten, Isten akarata felét, vagy Isten gondolkodása, vagy Isten mozdulása felét mindig ez lesz, ahogy Izraelre is ezt látjuk. Miért érdek az első versnek a, a második felét. Ugye így hangzott az első fel, hogy ismét a kérdés, azt kérdem, tehát elvetette Isten az ő népét, a pár így válaszolja, hogy szó sincs róla, és akkor elkezdi mondani a bizonyítékokat. Hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, mint törséből. Azt mondja pán, az első bizonyíték, hogy Isten nem betette el az ő népét, mondja, hogy nézzetek körül, ismertek engem. Hát itt vagyok. Én pál apostol vagyok az egyik bizonyíték. Én zsidó vagyok. mint Törzséből. Hát Isten nem el az ő népét. Hát hiszen én is egy zsidó ember vagyok. És megtértem, és követem az Urat. Ugye ja, nézzetek rám. Én egy élő bizonyítéka vagyok ennek. Ha Isten nem szeretné Idrát, ha Isten elfordult volna tőle, akkor én sem lennék itt. És miért is hozza magát föl pár? Mert ha valaki egy jó bizonyíték, valaki egy egy jó példa erre akkor, hogy hát volt. Hiszen Pál gyűlölte Krisztust. Pál ölte a keresztényeket, ő üldözte őket. Öldökléstől lihegve, ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Így ment, így kergette az egyházat, az embereket, akik hittek Krisztusban. Pál azt mondja magáról az imóteus levelében, hogy a bűnösök között az első. És azt mondja, hogy én egy jó példa vagyok. Ha valaki, ha valaki, hát én egy jó példa vagyok, ha valakinek Isten meg, ha Isten nekem megbocsátott, akkor bárkinek Isten megbocsáthat. Azt mondja Pál magáról, hogy én vagyok az első. A bűnösök között. Lefoglalt a Pál az elsőjel. Te csak a második lehetsz. Tehát ha az elsőnek megvan a bocsánat, bocsi, jó, jó, mondhatod azt, hogy az Isten engem, nem szeret meg, hát de már csak második vagy a listán, második lehet a listán, de szerintem van itt ebben a teremben egy két ember, aki jelentkezik erre a második vagy a harmadik helyre. Én magam is azért, úgyhogy majd megdirkózunk azért a pozícióért. De, de azt mondja, pár, hogyha engem Isten megmentett, ha engem Isten királtott ebből a helyzetből, akkor ez egy bizonyíték hogy ő nem fordul el, ő nem vetel. És, és ezt bátorítsunk, hogy Isten nem vet el. Nem vet el, pusztán azért, mert árontottak, mert, mert bűnbe, bűnbe mentél, mert elfordultál tőle. Tudd azt, hogy, hogy igen, amit tettél, az bűn. Nem azt akarom mondani, hogy jó, felszettel csak nyugodtan. Nem. Árontottad, védkeztél megszomorizottad az Istent. És, és ez nem jó. És térj meg belőle. De van, van rá bocsánat, hogy Istennek van rá kegyelme. Hogy ő nem azt mondja, hogy ettől az embertől elfordulok, és elvetem őt magamtól. Mert ő nem ilyen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogy ő nem ilyen. Ő nem így gondolkozik az emberről, hogy, hogy legyint egyet És oké, én most már elvetem ezt az embert. Nem, nem emberként gondolkozik. Tudod, valószínűleg én úgy gondolkoznék, hogyha valaki sokszor, és ez azt gondolom, hogy normális is, sokszor védkezik el és sokszor megbánt, de egy idő után gondolom, hogy hát figyelj, te nem. menj arra, én megyek arra. De Isten nem ilyen. Isten nem ember. És az ő gondolkodásokkal, kell az ő szeretete, ez egy állandó dolog szeretetet, csak nézd meg a világ felé. Az állandó. A népe felé. Emlékszel, mit olvastunk a tizedik párs végén? Hogy, hogy miközben Izrael elfordult tőle, miközben, miközben nem törődtek Istennel, addig Isten keze folyamatosan tárva, van, tárva volt, és tárva is van Izrael felé. Tehát Istennek ez a magatartás felé, ez, ez most is ugyanaz. Most figyelj, én szeretlek. Ő szeret téged. És ez folyamatos. És ő nem vet el. Szóval mondja, Pál, nézd én vagyok egy el. És aztán még milyen bizonyítékokat mond Pál? A második vers. Az Isten nem vetett el az ő népét, amelyet erreve kiválasztott. Ja, beszéltünk szintén a kiválasztásról. Ja, az, a, a, az elrendelésről. Ő választotta az ő népét. Az Efédusi levélben olvashatjuk, hogy mikor a világ teremtetése előtt, ő már választott minket. És ugye néztük ezt az való múltban való elrendelést, hogy ő már akkor kiválasztotta. Kiválasztotta a népét is, kiválasztotta Izraelt, és ugyanígy téged is. És Isten nem változtatja meg az, a döntéseit. Isten nem ember, hogy azt mondja, hogy oké, okay, változtam, de hát ők ilyenek, és elfordulok tőlük. Szerinted Isten nem számolt a mi gyengeségeinkkel? Isten nem számolt a mi szavainkkal, a gondolatainkkal, a bukásainkkal? Vagy a Isten vajon nem tudta? Isten pontosan jól tudta. És tudta, hogy kit választ. Tudta, hogy te milyen vagy. Tudta, hogy te hogy fogsz élni. De mégis választott. És, és ő választott minket. És Isten nem olyan, mint egy ember. Mi nagyon sokat tudunk gondolkozni, igaz? Mi nagyon sokat. Ó, oké, ezt á, nem, mégsem. Amikor lányokkal elmegyünk fagyizni. Hát én már két, én már ilyen vagyok, az úristen, fagyizási gyomrom. Egybe, perc, tudom. Mert odaállunk a fagyis, ugye, 50 kilométeres sor, lányok beállnak hárman, és nézzük. Az milyen? Efer. Az a fehér, amiben a fekete, az meg nem tudom, valami, valami kekszes valami. És akkor az milyen? És az, szóval már ott van az eladó hölgy, és meg kezdem látni, hogy az arca elkezd színeződni, különböző színek, és így kicsit elkezd a térfogata is megnőni, és akkor ugye meggondolják, hogy nem, mégse az, ne olyan is mézes töltsébe kérek, jaj, és olyat is kérek hozzá. Ugye, hát ugye mi mindig az emberünk szeretni meggondolni magát. De Isten nem ilyen. Nem. Ő választott, és ő kitart. És azt mondja, hogy ő elkezdett bennünk egy munkát, és ő be is fogja fejezni. És így kapaszkodja ebbe. ő Ő el, elhívta elhívj fel a népet, a téged, akkor ő nem gondolja meg magát. Hidd el, hogy, hogy ha mi azt mondjuk, hogy oké okay, uram, én rád bízom magam, én ezt elfogadom, hittem, el, én ezt álhizem, Csak így, akkor nyugodj meg ebben. És Isten nem vet el. Isten nem olyan, mint egy ember, hogy ő így kidobja, mire már nincs szüksége, vagy amit így megnyit. És ez egy nagyon lényeges dolog. Ne próbálj úgy gondolkozni az életedről, magadról, mint egy ember. Mert Isten el, el, egészen másképp néz rád. Egészen más az ő gondolkodása. Ugye mi nagyon ilyen ember ilyen tudunk. Hát ha ő megbánt, akkor jó, akkor elfordulok. Ha ő, ha ő elromlott, akkor kidobom. De Isten ilyen másképp van. Ő döntött, választod, és ő kitart mellett. És nézzük meg, mit, mit mond még Pál. Ugye az Isten nem vetette az ön népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amikor az Isten előtt vádat emelt Izrael ellen? Uram, profédet, profétáidat megölték, oltáradat lerombolták, én maradtam meg egyedül. De nekem is az életembe törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet, boának. De ez, amit itt pár idéz, ugye az első királyok 19. részéből, hádi feladat, ha az és kis hátletőt szoktak a lányok írni a hát ez a jogerügyes. És olvasd el ezt a történetet, ha még nem olvastad el. Nagyon izgalmas. Este is kis krimi. Ha nem tudom, a nci olvasd el. Jó, hogy ezt nézd meg. Ez Izrael egyik legsötétebb időszaka. Ott van egy királynő, Jezabel, akinek voltak profétái, akik Baál Istent imádták. És, és Izrael ezt, ezt a báványt imádta ezt. Te, tele volt Izrael báványimádással is. És ezeket a báványokat, ezeket az Isteneket imádták. És ugye Illés kihívja bá profétáit egy próbára. Gyerünk srácok, nézzük meg, hogy ki az igaz Isten, és hogyha és, és, és akiről meggyőződünk vagy meglátjuk, hogy ki az igaz Isten akkor majd azt kövessük. És ugye két áldozott halmot készítettek. Mind a kettő fákkal, áldozott szőtettek, stb. Illés is elkészítettem magáért. És ugye elkezdték Baal profitái hívni az ő istenüket, hogy jöjjön le tűz az égből és emészszene az áldozatokat. Hát persze nem történt semmi. És Illés jó pufa a történet, így ugratja is őket. Tehát tényleg el, nem amit kedvet csináltam hozzá mindenféle tudsz, hogy mond nekik, hogy áh, biztos ki a dolgát végezni, meg ilyeneket volt. Szóval az Illés azért jó fejlott, hogy be tudod nekik szólni. És, és aztán így az Illés pedig kiállt az Úrhoz, és lejön a tűz, és felemészti, még a kövek is megolvadnak, és felemészt az pedig vizet is öntött rá, árkot csinált, és víz volt körülötte. És fogják és ezeket a 400 profétáit fogják és meggyilkolják, le, meg lemészárolják őket. És ugye ezt meghallja ez a Jezabel királynő, ez egy nagyon gonosz királynő volt, és ugye elkezdi illést ültözni. És én érdekes Isten embere ezzel hatalmas győzlem után ugye menekül egy, egy asszonytól. Azt mondta egy tanító, hogy vannak asszonyok, akitől menekülni kell. De hát ő egy ilyen asszony volt, akitől jobb volt menekülni, bár érdekes, hogy, hogy éppen egy ilyen hatalmas győzelem után illés mégis elmenekül. Um, és bemenekül egy barlangba. És Isten megkérdezi tőle, hogy így, élés, hát meg, hát, mi csinálsz itt, báránykám? És mondja, hogy hát éppen az Istenért, ugye érted, munkálkodok itt a barlangban, de hát ugye ez az, egy kicsit furi válasz volt. És akkor illés ugye ezt mondja, hogy hát ugye mindenki elhagyta az isten. Senki, csak én maradtam egyedül. És akkor ugye Isten ezzel víz a illést, hogy maradt 7000 ember, akik nem hajtottak térdet ennek az édegen És látod, itt is ezt látjuk, hogy Isten a legsötétebb időszakokban is megőrizte a népét. Mindig volt egy kis maradék, egy Isten által váltott maradék. A legsötétebb időszakban, a legnehezebb időszakban is Isten megtartotta és És ugyanígy Isten minket is. A legnehezebb, a legsötétebb, akár azt gondolod, hogy a legnagyobb bukások után is. Isten meg akar tartani, és helyre akar állítani. És Izrael története egy nagyon-nagyon nagy bátorítás valójában. Én nagyon szeretem, nagyon szeretem olvasni a Mózes könyveit, a Józsuit, a Bírákat, a Királyok könyvét. Mert egy ilyen ilyen út. jó tanulság, hogy ragaszkodni az Istenhez. De mindig azt látod. Isten mindig kinyúlt. És aztán olvasod a profétákat. Isten mindig adott egy prófétát. Mindig, hogy gyere is, beszélj az én népemnek. Mondd el az én népemnek, hogy én mennyire szeretem. Hogy térjenek meg. Hogy forduljanak el. És, és van, volt időszak, bírák idejében. Például, amikor és mindig adott egy bírák, és aztán megfordult a nép, elfordult a pálványimátástól is, és az Isten követték. Pedig ott is ez egy nagyon-nagyon sötét időszak is ránk. De mindig volt, volt egy maradék. Isten mindig adott egy lehetőséget, hogy kiráncsa a népét. És, és itt is, ez is erről szól. És figyelj, mindig van egy kis hited, És mindig van, mindig Isten megkímél, és, és, és megóvja az ő népét. Isten nem betett el Hiszát, mindig maradt egy pici kis, kis mag, mit megőrzött. És Isten ugyanígy téged is meg akar őrizni. van egy kis hited, van egy pici kicsi erőd, csak így forduljod-e hozzá. Csak annyit, annyit van benned, hogy Uram, segíts! Akkor mondd ezt! Csak kiátsa ő -e hozzá! És Isten sokszor akarja, hogy -e minket. És, és hordoz minket. És ő nem hagyja el, nem fordulál. Nem hagyja el az ő népét. És látod, ezek azok a bizonyítékok, amiket itt pár felsorol, hogy Isten nem betette el a népét. Végig, végig. És mindent mi tudjuk alkalmazni magunkra. Mert ha azt gondolom, hogyha Izrael Izrállel megtette, hát akkor miért ne tehetné meg velünk is? Akkor mi biztosítékunk, vagy mi bizonyítékunk lehetne, hogy minket nem vet el. De látjuk, hogy nem vetett el Isten soha az ön népét. És így hogy meg ebben, hogy, hogy Isten az ő keze, az ő kardjai mindig nyitva lesznek felét. Ő mindig ilyen lesz elét, és soha nem fog elfüldeni. Menjünk tovább, és olvassuk most az ötödik és a hatodik verset. Így tehát most is van maradék a kegyelem kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem, akkor már nem volna kegyelem. ugye pár, vagy illés idejében, pár idejében is, és a mai időnkben is van egy maradék, ma, van egy zsidóság, akik, akik követik Istent, akik hisznek Jézusban. Én magam is lehet, hogy te is olyan zsidó embereket, akik úgymond, ilyen messiás hívő zsidók, tehát hisznek Jézus Krisztusban, és elfogadták őket személyes megváltójuknak. És például a Budapesti Golgothi gyűlökezetben is járnak. járnak. Én ma ismerek is azon ilyen, ilyen fiúkat, lányokat, akik teljesen zsidók, tehát vérbeli zsidók, nem tudom, hogy mondjam, tehát iszák, teljesen zsidók. És ugye ez is egy bizonyíték, hogy Isten tényleg megőrzött egy népet, megőrzött egy kis magot, egy maradékot magának. De, de mindezért azt mondja pá, hogy ez kegyelemből van és is, ugye ismét látjuk a kegyelemnek a tanát, hogy, hogy azért lehetséges ez, mert Isten kegyelmes. Ugye ez nem, nem ezeknek a, az embereknek az érdem, érdeme. Nem hivalkodhatnak, hogy dicsekedhetnek ezzel, hanem ez Isten ajándéka volt. Istennek a kegyelme, a jó indulata, a meg nem érdemelt ajándéka volt ezeknek az embereknek. De, és, és uh, ott mondjuk, Isten ugye mindig meghagy egy maradékot. Mindig megőrzi az ő kis népét. Mindig gondoskodik, hogy ez tovább menjen. Ugye mindig van kegyelem. Hogy már azt gondolnánk, hogy nincsen. Már azt gondolnánk, hogy elfogy. Hogy Isten már nem törődik. Ugye ott feljön ez a kérdés, hogy Isten elvetette, hogy vége befejeződött a kegyelem. De tudod, uh, Tudod, Istennek sokkal nagyobb a kegyelme, mint mi azt így le tudnánk írni, vagy át tudnánk képzelni, vagy bármilyen hasonlatban <coughs> tud, hasonlatba is tudnánk azt dönteni. A kegyelem jut bőségesen. Van kegyelem bőségesen. És Isten nem betel senkit. Mert van kegyelme. Van kegyelme. És elég. És ez elég számodra is. És, és bátorodj ebből, hogy Isten... Ott van, mindig kész ezt adni. Mindig, mindig van belőle. Ő gazdag ebben a tulajdonságában. És, és csak így nyugodj meg ebben. Ne próbáld ezt újból cselekedetekből helyrehozni. Ne próbáld az életedet cselekedetekből felépíteni és kiavítani, Hanem csak bíz ebben a kegyelemben. bíz ebben, hogy Isten Eljállít. És nem azért, mert teszel valamit, nem azért, mert olyan, olyan nagy dolgot tudsz felépíteni, vagy olyan nagy dolgot tudsz utána felmutatni, hanem azért, mert Isten kegyelmes. És hogy most látjuk is tovább, ha megyünk tovább a hetediktől a tizedik versig. Mi te állt a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. Kiválasztották, a kiválasztottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Ahogyan megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket. Olyan szemet, amelyen nem láthatnak, és olyan szület, amelyen nem hallhatnak. Mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlásá és meg, megtorlásá. Komaelyt el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyez meg egészen. Hogy a nagy hiba az, amikor, és ugye Izrael is ebben a hibában esett, hogy, hogy elkezdett törekedni, úgymond. Um, ők megpróbáltak Istennek megfelelni, a cselekedeteik által. Ők ugye, elfelejtették ezt, hogy valójában mindig is hitáltal volt az üdvesség. Láttuk ezt ugye a római levélben, hogy, hogy Ábrahám is ugye a hite által üdvözült, ugye Dávid is a hite által igazult meg, és bocsászotta meg Istennek a bűneit. De, de nagy hiba az izzától, hogy ők elkezdtek bízni magukban, a maguk cselekedeteiben, a maguk vallással és cselekedeteiben, és, és azt gondolták, hogy, hogy elérhetnek ezzel, Istenhez, és elérhetik azt, hogy Isten elfogadja őket. És ugye azt mondja itt, pár, hogy amire törekedtek, azt ugye nem tudták elérni. Csak azért, mert, mert cselekedetekből próbálták el. De... A és olyan érdekes, hogy a mai napig is a, a zsidóság, a vallásos zsidóság e, megpróbálja ezt valahogy, valahogy ezt elérni. És mivel, hogy nincsen már ugye, áldozati rendszerük, ugye, nem tehetnek, nem tudnak áldozatot bemutatni, ezért azon a napon, a Jom, -Jom napján, mikor ugye a főpap bement a Szentek Szentjébe, és bemutatta a nép bűneiért az áldozatot, Ugye, ilyenkor ők arra gondolnak, hát így, így magyarázzák, hogy próbálják a jó és a rossz cselekedeteiket, ugye a jó felé dönteni, hogy a több, a jó cselekedet legyen túlsúlyban, és ugye ezzel a jó cselekedettel, hogy ez van ebből van több a mérlegen, ugye akkor is Isten el fogja őket fogadni. És ugye ezt teszik ma is egyébként, tehát így próbálják magukat megigazítani és elfogadtatni Istennel. És ugye, a probléma az, amikor egy ember így akar Isten előtt válni, a cselekedeteiből, és így akarja ezt a kapcsolatot megteremteni, vagy kialakítani az Istennel, akkor ezekből az emberekből, és belőled is, ez ránk is igaz, nem gyermekek lesznek, hanem munkások. És hogyha elkezdünk dolgozni azon, hogy mi megfeleljünk az Istennek, elkezdünk jó cselepeteket kimunkálni, és, és Isten nem ilyen munkásokat akar, ő, ő, ő nem ilyen, hogy bemegyek a gyárba, hogy hat órakor lecsekkolok, és akkor beállok a géphez és akkor gyártom az én cselekedeteimet, és akkor kettőkor meg kijövök, és akkor végel. Ő, ő nem, és ez egy munka lenne, ez nem egy kapcsolat. Á, Isten nem munkásokat akar, Isten nem arra hív minket, hogy mi dolgozzunk, hanem ő kapcsolatra hív. És, és ugye, ezért fontos ez, mert amikor elkezdünk cselekedni, elkezdünk dolgozni és munkássá válni, akkor ugye azt látjuk, azt tudjuk meglátni, hogy mások, ugye akik nem keresték a fogányok, akik nem közelettek Isten fel, ugye ezt láttuk a tizedik részben is, a múlt héten, azok pedig ugye elérik, azok pedig élvezik az Istennel való kapcsolatot. A másik oldal, akik meg dolgoznak, azok meg nem élvezik, mert dolgoznak. Hát dolgozni ugye most, persze senki szem, sem, mert jó kell, meg tudom, hogy ti szerettek dolgozni, de hát hogy az ember lesz, hát nem szeretek dolgozni, hát így nem tudom, jobb lenne máshogy. Én zunapartom, ugye rávapartom, hogy vagy bármi. De ugye ez Istennel ugyanígy, hogy ugye dolgozni Istennél azt nem jó, az, az nem fog működni. És aztán látjuk ott a másik embert, aki meg nem dolgozik, és mégis is élvezi az Istennel való kapcsolatot. És azt látjuk, hogy hát nézd ezt az embert, az meg így szárnyal és ragyog és élvezi, és csak Istenről beszél, és mondja a bizonyságait. Én meg itt vagyok, és dolgozom, és bemegyek a gyárba hatkor, becsekkorok és keményen gyártom az én cselekedeteimet. És még túlórázok is. Nem kettőkor végzek, hanem hatkor, de még akkor sem élvezem ezt. És a másik meg ott van, hogy te se jár a gyárba, ugye? De mégis bővölködik. Mégis az Istennel való kapcsolatot. És egy, az, a, az a baj ezzel, hogy nem viszel őrébb, és a legszomorúbb, amit itt látok is, hogy ez egy megkeményezést fog hozni az életünkben megkeményedést emberek felé, és megkeményedést az Isten felé. Hogy, hát hogy lehetséges az? Hogy miért lehetséges az? És ez történt Izrael is, hogy megkeményedtek. És tudjuk, ugye, hogy a megkeményedést, az nem Isten kezdeményezik. Ez mindig az ember dönt így. Mindig az ember fordul el Istentől. Mindig az ember utasítja el, és dönt úgy, hogy nem fogadom el Istennek a figyelmetetését, vagy az intését. És ugye büszkévé válunk, hogy de már pedig, amit én teszek, amit én cselekszek, az jó. És csak így vigyázz, vigyázz el az Isten, amikor szól hozzád, mit kezdesz az ő, az ő szavával amikor halljátok az ő szavát, akkor ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Mert ezt látjuk, amikor mi, mi ellenkezünk Istennel, amikor ő figyelmeztet és azt mondja, hogy ne tett, vagy ne így tedd, vagy fogadd el a kegyelmemet. Ne próbáld a cselekedeteid által bemunkálni magad. És csak, csak nem, ér, nem akarjuk ezt, nem fogadjuk ezt el. Aki ezt mondja nekünk, aki keresztül esett, mert Isten szól, egy tanár, pásztor, vagy egy másik ember, vaj, te, mit gondolsz, tehát sokkal jobban tudom én. Ugye megkeményítjük a szívünket. És egy idő után ugye ezzel az a baj, hogy, hogy ez a keménység ez ott marad. Ahogy Izrael is tudjuk, hogy Isten pedig itt meg ö, jóvá hagyja ezt az állapotot hogy így megszilárdítja őket ebben az állapotban. Hogy így, vagy így azt mondja, hogy hát, ha ti így döntöttétek, akkor én igazából ez a legjobb magyarázat erre, hogy ha ti így döntöttetek, akkor, akkor én békén hagylak benneteket. Akkor, akkor maradjatok ebben az állapotban. Mert ugye az ember megkeményítette a szívét az Isten felé. És csak egy nagyon, ugye megkeményítésről egy, egy történet, vagy egy gyors, Gondolat. Ez lehet ugye, igaz arra, akár hogy a vagy bármi más, vagy bármi másra is. Lehet igaz, amikor Isten megfett téged. Figyelj, ne tedd azt. Fordulj el attól a bűntől. Ne csináld azt. tér meg. És hát, mién az ember? Á, ah, majd megtérek. És ugye hallottam ezt emberektől, és én is, amikor fiatal voltam, sokszor ezt így megfordult a fejembe, hogy így olyan jó lenne, csak egy kicsit most úgy Isten így oda tenni, így a polcra, és így is, burizzunk, és éljünk, éljünk a testünknek, éljünk a vágyainknak, éljünk, amit így éppen így elénk ad az Isten, vagy hát nem is az Isten, ugye. És, és ugye majd úgy gondolkozunk, úgy gondolkozik az ember hogy úgy bolizunk egy nagyot, úgy élünk egy nagyot egy pár évig, is majd utána megtérünk. És majd a, a fiatalságomat ugye kihasználunk. Hát most vagyok fiatal, és így éljünk. És ugye hát én sokszor hallottam ezt, és én magam is gondolkoztam így, és azt mondjuk, hogy majd, amikor befejeztük ezt, amikor már nem tudom, már befejeztem a középiskát, meg mit tanított, meg az egyetem, mert még egy pár évig, mint az egyetem, ott még azért úgy legyen, de majd a végén, és akkor majd, majd akkor megtérek. De tudod, ezzel az a veszély, azt gondolja az ember, hogy hát majd akkor megfogok, meg tudok majd én térni. Hát majd én eldöntöm azt, nem, hogy megtérek, vagy nem. Csak hogyha Isten meg azt mondja, hogy ő nem akar, hogy bűnbe hogy bűnbe él, és hogy figyelmeztetni fog. Figyelmeztet ma, meg majd holnap is, meg majd minden nap. De az ember meg azt mondja, hogy ma hagyd Isten, tudod, majd öt év múlva. Csak az a gond, hogy öt év múlva már olyan kemény lesz a szíved, hogy nem tudsz akkor már megtérni. Nem tudsz akkor elfordulni. Sőt, pár év múlva már nem is fogsz elgondolni. És erről, amit sokszor ebben a helyzetben most, még amikor erre gondolunk, hogy nem majd megtérek később, ugye nem mérlegelünk, erre nem gondol. Nem gondol az ember, nem gondolunk, hogy hát majd akkor, majd igen, meg tudok térni. De ebben nem számol az ember. Hogy viszont a szíve, az keményezni fog. Napról napra. Mert minden nap nemet mondod Istennek. Minden alkalommal Isten hívására azt mondja, hogy még nem, még nem törődök vele. És ez a szív az egyre jobban keményedik és keményedik. És vigyázz el rá! Vigyázz el rá, hogy amikor Isten figyelmet akkor, akkor így engedelmeskednek neki, akkor enged neki. És én mindig ezt tanácsolom az embereknek, hogy figyelj, megteheted. És nemrég volt egy férfi, nagyon régi ismerősöm, és így mondtam neki, hogy így, figyelj, csinálhatod, de egyre nehezebb lesz igaz mondani Istennek. Ahogy megy az idő, ahogy telik az idő, és az idő gonosz, az repül, és ahogy telik, egyre nehezebb lesz neked igaz mondanod. És egyre jobban belesüljesz, egyre jobban elszakadsz, egyre jobban érzéketlenél válsz a lelki dolgokra. Ugye ezt olvassuk itt is, Izraellel. Hogy egyszerűen ezekre a lelki dolgokra meghomásodt a szemét. Nem láttak, nem hallottak. Tehát már ilyen embereket ezt De otya világ, hát ő, ő úgy követte az Isten. Most meg hol van? ez nagyon félelmetes. És elére amikor hallod az Isten szavát, akkor nekemény nincs meg hogy ne is meg, hanem hajtsd vele magadat ebből az igába. Menjünk tovább, és akkor fejezzük be a 11-től a 16-ig. Kérdem tehát ezért, kérdem tehát, azért gondoltak meg, hogy elessenek. szó, szív, szó sincs róla. Viszont az ő elesésük által jutott el az ügybösség a pogányokhoz. Hogy az Isten fértékenyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, a vesztességük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább lesz, ha teljes számban megtérnek? Nektek a pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én a pogányok apustula vagyok, dicsőítem szolgáltomat mert ezzel talán féltékenyíteszem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megvékélését szolgálta, mi más jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból. Ha pedig a kenyér első zsengélyet szent, a tétzre is az, és ha a szent, az ágat is azok. Ugye, itt kezdjük most már megérteni, hogy Istennek Iszenem, mire is használja mindazt, amely az el történt? Ki azt mondja, hogy pár, hogy azért botlottak meg, hogy elessenek? Mondja, nem, szót sincs róla. Nem, e, és ennek nem ez volt a terve, hogy így kigáncsolja őket, és elvesse őket. E, viszont, e, ez megtörtént. Izrael elutasította a messiást. Elutasítja Jézust. És ugye, ők megbotlanak. Elesnek. De ezt a botlást, és ezt az elesést, Isten pedig felhasználja. És ugye nem értjük, nem lehet ezt megérteni, hogy Isten miért is teszi el. De itt aztán meglátjuk, hogy Izraelnek az elesése Ugye azt szolgálta, hogy a pogányok üdvözülhetnek, és bemehetnek Isten királyságába. Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten fértékenyé őket. Tehát valójában az ő elesésük által, hogy ők elutasították a mesiást, ezért Ugye mi nekünk lehetőségünk volt a pogányoknak a megtérésre. Nem? És hogy milyen érdekes ez, hogyha ebbe belegondol, hogy Isten ezt a, a bukásukat, az ellenszegülésüket hogy felhasználja arra, hogy a pogányok bemehessenek. És aztán majd látjuk ezt tovább nemve, hogy hogy Isten majd ezt használja a zsidók felé, hogy a fogányok megtérnek. Hogy így, ahogy Isten ezekből a bukásukból, a rossz dolgokból és fel tud használni, ő jóra tudja ezt fordítani. E, ugye ott van például József története, mikor Józsefet aladják a testvérei. És és amikor a József ugye Egyiptomba van, és a fára után a második legnagyobb ember, és jönnek a testvérei szintén hát, olvasd el, nézd meg, és ugye ott vannak, és fel, József ugye felfedi magát, hogy jaj, bratyok, én vagyok az. És akkor ugye megjelennek a testvérei, hogy hát most itt végünk van. De József sírva fakad, és sírva mondja nekik, hogy hogy amit ti rosszra gondoltok, ti gonoszra gondoltok, azt az Isten jóra fordította. Mert ők eladták, meg akarták ölni, eladták a saját testvérüket, a saját vérüket, de Isten pedig így gondoskodik Izraelről, az ő népéről, hogy, hogy József egy uralkodóvá, a fára után a második legnagyobb emberré válik, és ezáltal ugye élelmet és földet tud adni a népének. Tehát Isten ezt te jóra fordította. És ugyanígy Isten az életünkben is ezeket a bukásokat, ezekből az elesésekből, hogy tud, neki megvan rá hatalma, hogy jó dolgokat hozzunk ki. És most nem azt jelenti, oké, okay, akkor bukjunk, emeljünk is, is jó dolgokat ki. Erre vigyált. Erre nagyon vigyált. Mert egyszer Izrael is, amikor bement az ígéret földjére, nem kérdezték meg az Istent. Jó elfoglalták józsui ugye Jerikót, és akkor utána a következő város, aj, gyerünk, úszú neki. És én nem kérdezték meg az Istent. És ködben, ugye már bűn volt a táborban, mert Ákán ugye elvett az Istennek szentel dolgokból. És Sőt, csak mentek, neki mentek a következő városnak, és puf, vereséget szenvedtek. És nem tudom, hányan meghaltak. Ugye, de aztán Isten, ugye, mindebből egy jó dolgot hozott ki, mert a következőnek, amikor már Isten felfedte, hogy mi történt a táborba, ugye, kitisztították ezt a bűnt, akkor ugye, aj, már úgy volt ez a város, hogy ám mit nekünk ez az Izrael, elverjük őket. egyszer megfutamítottuk. És ugye, Isten ezt felhasználta abban a haditerve, hogy hogy kivonultak, és újból elszaladtak. És ha meg, ugye ki a városból, ne gyereünk, elkapjuk őket. De közben ez egy csapda volt. Ugye jó, a város mögött felsoraposztatta a seregnek a másik felét, és amikor kivonultak a, a várok védők a várból, akkor közben ők meg hátulról rájuk támadtak, elfogalták a várost, és, és el, el, el, megöltek mindenkit. Ugye ez egy ezt a bukást is nem felhasználtak erre a cselszövésre. De, de vigyázz, nem, nem, nem ingyen volt Józsuénak. Ez, ez ugye emberek életébe került. De egy bátorítás csak, ha már megtörtént, ha ábuktál, ha van valami, valami probléma, akkor Isten azt jóra fel tudja használni. Istennek van hatalma erre. És, és akár arra, hogy megtanítsunk valamire, vagy valamilyen módon ezt használja a te életedben. De van, van erre használva, hasz, van erre hatalma. És, és ugye aztán a végén pedig azt olvassuk, itt azt látjuk, hogy hogy mindezzel, ahogy, ahogy ezt látják a zsidók, hogy bemennek a fogányok, hogy ezáltal, hogy ők elutasítják a messiást, a messiás ott van, fel van kínálva a fogányoknak, és ők elfogadják, élnek ezzel a lehetőséggel, hogy a pál azt mondja, hogy én vagyok a fogányoknak az apostola, és én vicsőítem a szolgálatomat, mert talán ezáltal ugye is kértékenyé tehetem az én véreimet, hogy hát, ha ez így felüngelő őket, vagy féltékenyé teszi őket, és ezért ugye ö, megtérnek majd, és ők is Krisztushoz jönnek. És Istennek van egy ilyen terve Izrállal, hogy egyszerűen féltékenyé teszi őket. És ugye erről már beszéltünk a múlt, múlt órán, hogy Isten ezt megteheti velünk is, hogy hogy így felingerelt, felpiszkál, hogy nem hagyja, hogy az életünk csak úgy folydogáljon, hanem látjuk ezt egy másik embernek az életébe. Látjuk a másik ember életét. Akkor azt mondjuk, hogy én, én akarom azt. Én akarom azt. Én akarok többet Istenből. Én akarom azt, ami neki van. Azt a kapcsolatot az Istennel. Azt a minőségű kapcsolatot az Istennel. Azokat a megtapasztalásokat. Vagy azokat a lehetőségeket, amiket ő benne látok, amit ő él amit ő mond el, amit ő benne látok. És Isten lát, hogy így fengerel, és tesz. Ilyen jó értelembe vett ilyen érítség. Nem, nem, nem elvenni tőle, hanem azt mondani, hogy én is szeretném. És ugye Isten ezt teszi izrael És ezt tesz talán velünk is sokszor. Hogy lehet, hogy te is olyan ember vagy, aki járt már egy úral, És látja, hogy egy picit úgy, úgy megfeneklett az életed. De Isten azt mondja, hogy nézd meg őt! Nincs. Egy kicsit felkapjon! Kicsit így felpiszkáljon! Így felkeverjen téged! Gyerünk! És, és Isten használja És olyan érdekes, hogy olvastam egy, egy ilyen magyar ára, hogy, hogy hogy Isten mennyire meg akarja áldani mind a két nemzetet. Ugye, és, és Jónás példájával mondta. Ugye emlékeztek, Jónás ott volt a hajóban, és vihar volt, és aztán kidobják őt a hajósok, és ugye lecsendesítik a tenger, és ugye akkor kapja be az a halacska, És ugye ezzel, hogy az a zsidó ember ki lett abból a hajóból, ugye a pogányok megmenekültek. E, ugye itt is a zsidók, mintha elletnének el vetve, de ugye a, a pogányok megmenekülnek. És ugye Jónás engedelmességének köszönhetően e, ugye elmegy és a pogányoknak hirdetik az Evangelium-t Ninive-ben, és megtérnek. És és az ő megtérésük, a pogányok megtérése, ugye hatással van e, a, a zsidókra. És, és valószínűleg ez lesz talán történelembe is, hogy, hogy ahogy a pogányok bejutnak ugye, a, az üdvösségre, ez ugye járni majd a zsidókat. És, és valószínűleg amikor ugye a, a Jézus eljövetelénél, második eljövetelénél, amikor a zsidók megtérnek, az ő megtérésük ja, pedig hatással lesz majd a, az akkori pogányokra, És ők is megtérnek. Kicsit látod, bonyolult volt, de, de csak így látod, Isten ezt a szálat, hogy hogy összefűzi. És hogy minden, mindenre hatással lesz. És a vége az, hogy ezek az emberek megtérnek, a pogánok is és a zsidók is. De ugye látjuk, hogy mindezt Isten felhasználja. És az a célja, hogy megtartson, és hogy megmentsen minél több embert. És azt látjuk, hogy ő nem, vetel, nem vetett el az ön népét, És nem vetett el téged sem. És lehet, hogy Isten éppen ma csak így féltékennyé Lehet, hogy éppen ma és felingerelt téged. De engedelmeskedj neki. Így engedelmeskedj szavának. És, és állj bele ebbe a kihívásba, vagy ebbe a felhívásba. Csak így eh, adod a magad az Istennek. 30 másodpercben van. Imádkozunk. Atyám, köszönjük neked ezt a, az időt, és köszönjük neked az ígédet, Kérünk, hogy, hogy így eleven is tesz meg nekünk, tedd élővé, tedd ilyen tartalmassá, tedd különlegessé, tedd ilyen bőségessé a számunkra, hogy minél többet ki tudjunk belőle szedni. Uram, a szükségünk van rád, <kül> és kérünk, hogy, hogy így állj meg minket!